Ми завжди встигали щасливо вискочити з біди, а от замість нас перепадало зовсім безневинним людям. Збере, бувало, ляг банду, та й почне з помсти грабувати і різати, кого попало. Якось ми пробиралися лісами по Волині, дивимось, на узлі горить з чотирьох боків, видно підпалений виселок і панський двір. Думаю собі, чи не наш брат похазайнував? Хотів уже був проїхати мимо, але наче хтось на вухо шепнув мені – заверни. Ну, завернули. Від одного пораненого дізналися, що то справді був наїзд тільки не гайдамацький, а ляцький. Чортої панки-ляшки давно вже вигадали собі забаву. Переодягаються гайдамаками та під нашим ім'ям і грабують свого ж брата. А трапиться той українського шляхтича. Рушили ми мершій до двору. Думка була – Застукати гайдамаків панських зненацька, та їх уже й слід пропав. Знедолили українського шляхтича, та й гайда. Повернули ми назад, коли чую вогні крик. Я туди, полум'я вже охопила стелю, жар сиплеться, задушливий дим хмарою стелиться. Пробігаю один покій, нікого. Чую, у сусідньому покої затріщало, стеля обвалилася, а крик чути не то крик, не то стогін уже. Я ліворуч в інший покій. Дивлюсь, а тут, на щастя, стеля в одному місці тріснула, і полум'я крізь щілину так і шуганула вниз з язиками. Стало видно. Бачу, біля моїх ніг лежить убита пані. Голова розрубана, а коло неї дитя років трьох-чотирьох вже ледве пищить. Я швидше його наберемок та з На силу вискочив і чуприну трохи обсмалив. І жупан затлівся, як вискочив, той спалахнув весь, але мене облили водою, а дитя виявилось хлопчиком, ну, я й прозвав його Найдою. «То це ви мене врятували?» – скрикнув Отаман, і кинувся обнімати свого рятівника і другого батька. «А то ж тебе, мій сину!» – запорожець міцно притис до своїх грудей голову Найде і поцілував його в лоб. «Тебе, кохане дитя!» Я глянув тоді, той прикипів до тебе серцем навіки. Усе моє горе, немов покрилося цією знахідкою. Але де ж мені бездомному було притулити тебе? Думав я, думав, нікої, нічого в мене не залишилося, ні кола, ні двора, ні родини, сирота кругом. Тільки й роду, що січ мати. От я й вирішив відвести тебе туди, довірити матері своє єдине і кохане дитя». Там, на земівнику у діда Свердла, я й влаштував тебе, а братчиків попросив доглянути, до розуму довести, звитязі лицарський навчити. «Пам'ятаю, пам'ятаю, – жваво заговорив Найда. І пасіку, і діда. Він любив мене, пестив, розповідав про походи, про ворогів України, говорив, що козак для тої народжується на світ Божий, щоб захищати от ворогів панів рідний люд і рідну віру. Егеш!» Дід помер, а тебе згодом узяв під свою опіку кошовий і приставив двох доглядачів. «Квачай, передири хату!» «Я цих добре пам'ятаю, і суворі, і людяні, а при них уже кожного року навідувались до мене і ви, батько мій, привозили всякі гостинці і дорогу зброю. Приїжджав, приїжджав, мій любий, розчулено мовив запорожець, і ті хвилини були найщасливіші в моєму житті». Та я не хотів тобі признаватися у всьому, що зарано було. А от коли ти став лицарем і в походах показав свою звитягу, я подумав, ну, нині відпускаєш раба твого, Господи, з миром. Є в мене кому передати свою помсту, свої надії, є й гроші для цього. І присягаюся святим небом, палко вигукнув отаман, що батько мені не помилився. Я помщуся цьому Господові, цьому сатані Кшемуському, так? як не снилося й звіру Яремі. Запорожець схопився руками за отаманове плече і засміявся таким моторошним хрипким сміхом, що найда мимохідь здригнувся, а серце його похоло. «Я вірив і вірю, що син тут старий урвав мову, і якийсь час мовчав. Та коли почав він знову, ти несподівано пішов учинці». Це мене замалим не вбило, адже я невідступно мовтінь стежив за кожним твоїм кроком, знав усе, що ти робив, знав і, навіть твої думки. І раптом, у розквіті твоєї слави, тоді як усе товариство вшанувало тебе довір'ям, ти щез, зник безслідно, невідомо куди. Я шукав тебе скрізь, розпитував, ніхто нічого не міг сказати».